se cabes no mes de abril aquí o teu porto de abrigo, teu cantar non te la fin abrollan cravos e rosas nas gorxas da nosa terra un cantar galego en ton grandolávila morena na Galiza casa tua o amor do povo cantar na rua de composter terrada fraternidad andoríña alegre amada nunca más te has de calar vingaremos madrugadas siempre haremos de lutar bueno pues Julio O Xa temos, pelo outro lado, do fío telefónico, temos o señor alcalde de Quiroga, non? Don José Luis Rivera, moi ben, vamos a falar entón con ele. Moi boa tarde, Don José Luis. Hola, boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. E parabéns por esa 25 mostras de aceite de Quiroga sí. que vai a facerse precisamente esta fin de semana, o 20 e o 30, non? Sí a verdade é que si. Sí. Bueno, por vamos a poñer un poquinho un contexto porque estamos en esta situación, en 25 sí. anos damos todo o aceite. No sí, ano 20, pois, desde o, o Concello, pois, houve unha iniciativa, u, u, formaba parte de esa organización, mm. oxámonos pois, de acordo con pois, xente que, que mantinha as oliveiras antiguas, porque, mm -hmm. cando foi a migración, pois, este tipo de, de árboles pois, tíanos para autoconsumo, igual que, a outra, igual que a outras plantas, como podían ser as patatas ou as castañas, Entonces pois, pues que la migración pues pois, eso quedó un poco no olvido, un poco abandonado. Claro. Entonces uh -huh. decidimos pues pois, retomar lo tema otro, pois, nos parecía un producto interesante, un producto que teníamos en la nuestra zona, la comarca Quiroga, Ribas de Sil. Después pois, es un producto muy interesante, dedicamos a hacernos unos estudios a hasta verdas universidades. De verdad pues pois, que ahora eh, estamos esta situación, a también me gusta por hacer un recordatorio a la gente, uh -huh. esta organización que fuimos No, desde el Consejo, pues, hubo que hablar pues, gente que gente que, que mantiene aquellos muñeños, uh -huh. aquellas oliveiras, y a partir de ahí, pues, bueno, pues, restauramos un muño, sí. a, la, a la zona de Vindilló, sí, con los públicos, y a partir de ahí, pues, bueno, iniciamos, como estamos, estamos en la actualidad, pues, durante 25 años, y, a verdad, ahora ya pensamos que está consolidada. Uhum. De verdad que, eh, un, un, eh, bueno, nos, nos felicitámoslo precisamente porque xa cumpren 25 anos bodas bo de prata, non? Eh, eh, pero ao mesmo tempo hai que decir tamén felicitálo porque xa celebran o segundo congreso alrededor do aceite de oliva, non? E aí no auditorio? Sí, sí no auditorio municipal de que pois o, o día anterior foi... Pois... Pues celebramos o segundo congreso, estamos uns ponentes moi interesantes. Mm. inicio vamos a ver, dirijo congreso, peza falando unhas palabras o que baixo do perguerio deste de ano, mm. o Quico, Piñeiro. Hay un che, que tengo, Ay, sí, sí, que, sí, que sí, tengo sí. restaurante que se chama Porto do Raboido. Sí, sí, sí. Que lle deu algo pasado un premio por si, sí, bueno, gastronomía pues, saudable, si, eh, si, sí, si. Sí, exactamente, gastronomía saudable. Eh, pois pues, a parte vamos a acompañar Alfonso Rodríguez, que é presidente da asociación de produtos de Galicia ah. e, falará, e falará sobre a situación actual do, do cultivo do olivo. Ah, moi ben, moi ben. Na nosa zona, de en Xeralca, agora están plantando por, por varios sitos. Mm. E, pois, pues, tamén nos acompañar Carmen Martínez, que mm. trabalha no CECID. Ah, sí. sobre... Carmen Martínez. Sí, está, sí, sí, sí. Eh, que, que falará sobre as variedades autóctonas identificadas en Galicia. Uh, mm -hmm. És pues, para rematar está Ana Belén Cruzeiras, que falará do aceite do olivo na alimentación saludable. Sí, Entonces, que é un investigadora, sí, sí, coñecemos, sí, sí. Entonces eu penso que empezamos por todo alto co segundo congreso porque ambos porque o produto ese, sí, por los noso produto estrella na comarca, por pois merece uh -huh. merece prestar que lle presten atención este tipo de este, este, este tipo de personas para Porque, así, están interesados en que isto vai apadeando Para non ser un orgullo eh, Ademais de, de, de interpretacións musicais Que é dicir que te dos grupos de gaiteiros Teñen entendido que, que o recanto tamén traballaba Pero tamén hai unha demostración de cociña co aceite, verdad? Si, sí, o, o xa temos usado Con distintos cociñeiros temos unha degusta E chatamos claro, dar promocionar o produto A toda esta mellor forma de promocionarlo é fazer degustación dunha tapas con nosos aceites mm. entonces a xente que se encontra no recinto vai ter a oportunidade de probálo e creo que vai a quedar pois bastante satisfeita ou ca caridade ca do producto que temos enternos. para relamerse, sí mm. para, para darle... e, e, e, e penso que sí o que pasa que non, xa oi, como somos unha comarca pequena non damos conta do que temos, para a verdade que neste momento, pois hai que estar contentos do, como foi evolucionando O produto este, este dicir, por exemplo, que, mira, fai 25 anos, o nadie pensaba en esto, e agora, pois, pues, temos seis seis empresas mm. que se dedican a... A explotación. O... Exactamente, a todos, bueno, pues, yeah. queiras que non, pois, pues, é unha diferente, porque a xente joven se implique, bueno, o, o que teñen os seis as, as empresas, pois, pues, é xente joven, eh? uh -huh. pero non é o maior, pero, bueno, desde o Conselho deseamos que se implique máis xente, porque a verdade é que ten moito futuro, que un aporte de un aporte económico importante pues para, para familias entonces bueno ahí que un futuro a, a largo plazo porque una libera tarda bastante en, en, en producir pero bueno yo creo que hay un futuro brillante y prueba de lo que pues, en vez como esto le hizo oferta de demanda pues el precio tem entre 20 a 50 euros y la verdad es que se vende de todo pero no son un orgullo De verdad que é un placer yo a honra falar con vostedes, eh, felicítalo por ese 25 a, aniversario, por ese 25 festa n, n, do, do aceite de Quiroga, pero a, a verdade é que de, de, os que se queiran a chegar precisamente a Quiroga ese tempo, haberá sitio suficiente para aparcar, porque Quiroga ten, é, é reducido, non? Sí, pero bueno, como non estamos en pleno verano, sabe, en semana santa, entonces, uh -huh. porque as festas a Feira do Viño é unha demanda que temos no Consello. Uh -huh. E isto pretendemos que vai un pouco partido por o mesmo camiño, pero, bueno, temos un simples porque está emplazado na entrada de Quiroga que hai unhas no, esplanadas moi grande tanto para aparcar como a nos recintos uh -huh. onde están muy situados os produtores. Non bueno, sí, no sí, vai haber ningún problema para o departamento. Sí. Temos todo preparado, Desse vamos a ter bom tempo, esperamos que venha chate bastante. Sí. Nós que nós estamos coitados, mas temos um pouco desejo tenemos a oportunidade de comprar o por internet. Esta empresa xa sí. está que xa se vende por, sí, sí, a, sí. Problema, ningún. Claro que si, sí, claro que sí. Luis, a, vou vouno para beneficiar, voulle dar a, a felicitacións por o feito de que vostede pon en valor o traballo que se fai aí en Carón e eh, eh, eh, eh, piden a participación e a colaboración de, de persoas que traballan aí e que teñen cousas importantes como por exemplo Xavier Blanco, que o da Fundación Legar, que vai a ter unha unha, unha exposición da, musa, da súa música que é un, un grande eh, da, da, da música tradicional, non? Pero bueno, potxe explicar un pouquinho o Javier é amigo meu, conozco bastante, Carai. que me faen uns anos apareceu por o Conselho de Quiroga, e propuxo esta idea, e só apoiávamos, pois, que se está Quiroga, está na aldea da Seara, que pertence ao Conselho de Quiroga. Claro. E o primeiro que trovamos dixo, mira, temos que fazer unha fundación, que é a Fundación Legal, sí. que forma parte da Administración, uh -huh. porque se a Administración non forma parte claro. deste de proxeto, cando vamos ás institución, pois, como, pois non non fa, como que non nos fa moito caso. E sí, sí, a verdade é sí. que, bueno, y ya hemos escrito esa fundación, o consejo colabora con él, él, forma parte de esa, de esa fundación a nivel de papeles. Uh -huh. Entonces, claro, pues yo trabajo todo de cosas. De él. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, fue un acento en momento, ya, ya ahora ahí que estemos, é un referente a nivel de Galicia nacional e incluso internacional que creo que como o que fai non no fai nadie no mundo si, si, recolhe moitísimas cousas de, precisamente da música tradicional eh, a, a, a podese vernos en na fundación unha chea de instrumentos que, que el mesmo eh, algú deles elabora o sel precisamente e outros fainos mm, que, que non todo o mundo é capaz de, de tocarlos non? no, no, eso en principio tocará o xera pouco máis xento aos que lle enseñe la claro. a verdade é que é complicado porque fai fai los con elementos naturales si, si, si, de cana con a rama dun castaño dun carballo, entón, pues bueno eu mm. creo que ten vaya Parece que ti tivemos oh, problemas de, de comunicación. Alggunha acusa pasou con Vior eh, recibiu unha chamada e e non puido, eh, puido cortarla. Bueno va, Vamos a poñer un bocadiño de música de fondo e volvemos a intentar chamar. Non. <risa> Bueno, xa o temos outra vez aquí, o sí, señor alcalde a, As megas deixanos traballar Perdoe, perdoe Pois José Luís, o caso é que estábamos falando da Fundación Legar Pero tamén hai máis cousas, tamén teñen interpretacións Ou polo menos teño entendido que haberá música doutro xeito, non? Me parece que o grupo de música tradicional o vento xeño tamén, tamén fará a súa intervención, non? Sí, no es una cosa que de Quiroga siempre apostamos por la música tradicional, pero no es música. es prueba de lo que o que hacemos en esta mostra, pues, es todo música tradicional. Uh -huh. Incluso se puede firmar, tanto en la Feidad del Viño como en las Fiestas de Grau, siempre viene un grupo de relevancia. Uh -huh. Todos los años, cuando pasaba, tuvo Trechadura, sí, ya no, no? estaba en Alubre. Eso, eso, eso es... Eso, Hay que traer orquestas, para música nosa non podemos abandonar. A Quiroga un dos concellos dos poucos de Galicia, podo presumir de iso, que aposta por, por este por a nosa música, porque senón é unha pena que non acabarán desaparecendo. Pero penso que non, porque hai xente xoven que, que van pisando forte, e bueno, hai sí. sí, que en Quiroga apostamos por eso. Pois, ademais, a xente que ten unha certa edade, pois, o gusten esas Val, orquestas, valora. porque porque bailan tamén, tamén. Bueno, outro bueno, couso que tamén hai que valorar é que é importante que tamén terán postos de venda na feira, non, unha praza, non? Sí, sí. Temos sete expositores relacionados co o aceite, e sí. logo tamén además por expositores relacionados con produtos típicos sí. da nosa zona, sí. como quando será a castaña ou a mel. Tú lo, o viño, todo o que temos, sí, eh, sí, sí, hai que aproveitar a oportunidade claro. cada mostra que facemos por, bueno, demostrar unhos produtos dos visitantes que venen é, eh, bueno, sempre é uh -huh, sí. importante Yo... co conhece. E outra cousa moi importante, moi importante, é máis, y, máis que, que, que ten que ser, ten que ser fe, feiticeiro, ese esa mostra ou demostración da elaboración da tradición do aceite no moinho de aceite de vendillón, non? Sí, claro, cambiamos a ubicación que facemos en Quiroga porque pensamos que no aceite de, de un moño de Venguillo, porque o moño xa non tiña moito má recurrido, sí. é unha prueba aproveitarme 25 anos e, o domingo a partir das 8 da, da mañá vamos ter un autobús para que se desplaza a xente sí. para que vexe como funcionaba un moño tirado por un burro eh. é como se moía o claro, porque a xencia desta mostra hai que sempre manter esta edición non se pode abandonar claro claro, claro. porque agora estamos en Pasando xa este ano un millón de pero bueno, para sí. que sea pasanto con un covid, que xa todo onde ben, onde ben, isto, van a cambiar un de España, todo dific... mundo, a, a dificultade que había naqueles, na aquelas épocas, bueno, e eh, es... o feito de que o, o concello se implique nesse nesse aspecto porque os autobuses irán gratuitos para para levar a levar a xente a partir das 11 da mañá, non? Si, sí, por supuesto. Carai. O tubo sea gratuito, xente pues, oh, oh, oh. que vai en coches particulares, pero, bueno, ten que ser gratuito porque se, porque forma parte do, do evento. entonces sí, pues, sí. bueno, para, como dicen antes, para non perder a esencia, para que xente vexen como se facía antiguamente. Poxa, pues, tamén, agora, xa outra cousa, que desde eh, que a producción anual no ala con unha cousinha pequeninha, nunha comarca pequena, dun producto excepcional, por, bueno, a producción cada vez vai, vai medrando este ano, pues bueno, xe xa puñera a venta dos... A, dos Entonces, pues hizo sobre eh sobre 30 ml. Que no, más, ¿Oye. hace una canterada muy pequeñita, pero bueno, ofrecer sea, un producto gourmet, pues bueno, creo que es considerable porque está ha extraído a mayor parte de de, de oliveras a Totonas, que ¿Sí, evidentemente ¿sí? esa zona de kilo algo pues a ver este, son un especie de sabravayama, o sea, que ya estamos con es una variedad única en el mundo que tenemos nosotros, ¿Sí? entonces pues tamén podemos a profundidade, o sea. Chega bien, chega 30.000 litros é unha unha boa sí, produción. O que é importante é que os, os grandes chefs os grandes restaurantes, os restaurantes de de Michelin, pois pídenlle precisamente ese aceite. Temos falado con algúns deles sí, e eh, eh, eh, eh, teñen a ben pois presumir o e gabarse de que emprega un aceite de Quiroga. Sí, pero sobre todo pregonero ben, por, por falar este o Quique Piñeiro, pois, bueno, pois na súa celebración no restaurante pois, utiliza aceite aceite de quiroga ya so é é, é, má, é máis é má restaurante, que xa conoce, é un orgullo que xa se facen estas cousas. A quero dar un dato porque teño aí convido que non va a escoitar, pero en Madrid Fusion este ano unha das tapas gañadoras pois está elaborado con aceite de quiroga Entonces con nós un pues mm. super un superorgulloso e tamén participamos todos os anos o aceite de que hogan a Volta de Cristo España cando arrematan as etapas sí, sí, sempre sí. hai algún produto de degustación po aceite e no fórum gastronómico tamén aí da Coruña tamén vim sí, vi, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí. bueno pues... arrematamos a... bueno, xa como queira <ríe> se si bueno, ten alguna no, cousinha máis queria dicir que, más... no, que, que, bueno, que as características do aceite nosso por exemplo, con aceite para virgen extra, vio salvador para que sea despois acabo de decir dizina que teron unos polizonólogos a partir de 150 yo lo no so como mínimo esta banda de 4725 a 998, claro, que ahí. é unha barbaridade, sí. entonces bueno, está podemos decir segundo as onde fan as no certanote a nivel mundial, que é o aceito autóctono, eh, o autóctono nos. Despois outra variedades que bueno, que menos tú pero o autóctono está nesses parámetros que que é unha barbaridade, entonces bueno, pois pues aí estamos. Esperemos que E no futuro estemos falando dunhas os que pasan de 100 mil que eran interesante para a economía da nosa zona. Tamén, eh, o Inge, a un dos productores, ou polo menos unha ocasión falamos con el que, que tamén eh, tiña contacto con con, que, con xente que, que explotaba as oliveras eh, nas ermidas. En... Sí, perfecto, as ermidas as ermitas que están aí ao lado tamén non do Bolollarrúa. Sí, Y pues pois, aí tamén é, é unha zona de, de oliveras antiguas si. Aí sí. tamén as teñen sí. en torno ao monasterio bueno, na cada zona. Sí. Entonces, bueno, quero decir que miro está a piñada de so, bueno, ya naquela época pois, había oliveiras por toda por toda en claro, claro. Pero bueno, o, o importante desto, que que gracias a esta mostra que se puxo en marzo, é a única que se fai en Galicia, que tamén non caden saltar. Eu dubino hai moitos outros outros produtos, moitos produtos, pero o aceite é único. Entonces, bueno, hai que dar-lhe darlle gracias os produtores claro. que, que apostaron por isto, a administración que somos nós tamén por apostar por isto a xunta de Galicia tamén aposta por todos todas as administracións apostaron por este produto, bueno, ya estamos o mellor hai que aturrar que, un pouco máis da levita a, a deputación para que empregue máis m, m, bueno, máis... todo te ajuda en maior ou <risas> menor medida estamos contentos porque, porque esto, son cosas que este camiño é percorrido de poco a poco, entonces por bueno e a se si po ano que ven podemos falar de máis cantidades, de máis opositores mm. e eh, a falar po ano que ven. Claro que sí, me, eh, um, nos agradecidos de que vosted participe con nosotros e que cada vez que o chamamos sempre nos no reciba tan amablemente. A verdade, claro co, co, os colleiteiros que nos mencionou antes eran, me parece que, dixo sete, non? sete, sí, sí, sí, sí. vale, pues si, si, si. Vale, vou saber se se aumenta. Ademais son xente nova, ¿no? Xente xoven. Si, sí, a xente xoven, sí, xente xoven bueno, de 50 anos ou por máis, bueno, no. decir pero, que eso pues, eso fomenta nova. que o rural non desapareza, non? Claro, hai que animar os teñimentos 25 30 que teñen unha oportunidade aí de negocio, de mercado, Ahí, porque teñen claro. a, a que aposten por eso, porque capaz, o os sea, produtos gourmet, esos sempre se vai a vender. Claro. Como claro. que está masificado, pero bueno, é outro tipo de de produtos e outro tipo de xente que o compra, pero, bueno, o, o tema de gourmet o, o, suerte, o, o que suerto pues, bueno, sempre sempre vai ter salida si, sí, si sí. eh, bueno, hai que poñer tamén en valor o, o, o viño xa a mel eh? que me de sí, Quiroga tamén ten o seu tanto hombre, o viño <risas> o, a zona de Quiroga é unha zona super importante que aporta casi 40-50% da produción de toda a rivera ¿sí? xa ves, o xa sea que mm -hmm. Porque ah, aunque, aunque a maioría das bodegas están na zona de Douro de sober, pois en outras zonas, pero que nós temos, temos vermeno, temos Fursete, pero bueno, pero a produción en quiroga a maioría uh -huh. dela, un potencial cada mitad, un 40%. Ah, uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí estamos, no y... mealtamen, temos unha tamente máis como se dixe, tem, temos pues, bastante bastante xente que se dedica ao mel. Uh -huh. Entonces, por pues, bueno, Te... Las castañas también, bueno, te... tenemos un poco de todo. Tienen tantas tu... cantidades, pero un poco de todo. Tienen tido, tido premios, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, la verdad, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pues, un esobos mm. fritidos mm. con aceite de quiroga. Hombre. Eso es bocate de cardinales. Sí, sí, sí. yo pan con tomate con co aceite de quiroga oh. también. <risa> <risa> también. Hombre. También tengo otro sabor, sí, sí, sí, sí. pues sí o que é importante que xa ento conheza que xa forme parte da gastronomía galega, é, sí. local nacional, bueno, a ver se, se conseguimos que xa ento rezo en en en pero bueno, sí. vamos a apostar por eso sí, sí. y... Pois, pues, novamente parabéns don Xuxelvis o, o equipo que vostede dirixe seguro que eso seguirá tendo éxito Nos, volvemos de repetir, como lle dixemos xa nunha ocasión somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto terán moito éxito Bien, bueno, bueno, pues nada, nada, damos as gracias por acordarvos de do rural, de do noso de Quiroga, ata quando queidades aquí estamos. Moitísimas grazas por atendernos e eh, mm, ata outro momento, don Xoselvi. Vale, ben, moitas nociñas. Bueno Xulio, isto foi Esto todo Isto ¿no? non dá pre máis Isto foi todo, queridos ouvintes sí, sí. Estivemos con música tivemos con unha grande gaiteira Estivemos sí. con restaurador Estivemos con o señor, señor alcalde Con o correspondente Na sí. Ribeira Sacra, sacra Que ¿Qué? ten unha crónicas cada, cada vez con máis contido eh? interesante, sí, sí, máis señor. interesante de verdade que o pasamos moi ben queridos, agardamos que todos vostedes tamén o pasaran ben queridos ointes xa como di o noso compañeiro ata aquí chegamos que teña un unha de semana ata vindero xoves pois amigas e amigos isto foi Galegos Novais en Radio San Boi que anoite se xo vos o descanso Ya rúa a vos a liberdade